Son las 11. Son al Mega Crack. Craig. A, -a, -a, -a fly La... siempre. Vinga amics, encara hem plegats un nou cap de setmana, el que serà el primer d'aquest mes de febrer, un mes ja el teniu engegadíssim, eh, dia 2 del 2 del 2024 A Mike Towers esperant donar-li el play a la nostra playlist a través de l'ala En directe a Plage Paema Edgar Manchado la, la, la, la, la el cap de setmana a Flash FM, comença a l'hivern. It's the weekend! I acá to bye! Porta aquesta setmana, no te quieren conmigo, un projecte de l'UNAI amb l'URL i amb, amb Gaby Music, ja la tenim al número 15 del nostre calibre 45, a més a més, crac de la setmana. Des de Flash FM, Flash. buscant ara mateix el ritme i contundència de Calvi i Carles al costat de Sam Smith, i aquesta proposta que arriba després del Miracle, es diu Desire. Flash. I don't you don't hold me. Flash, Flash FM, el poder del ritme. Flash, Flash, flash, flash. Barcelona, Flash FM, 105.7. És el perro negro de Batban i el Ferxo a través de Flash FM. La família que es noti que és divendres, cancarem el primer cap de setmana d'aquest mes de febrer. i que amb Raúl Alejandro I Ibiza. Baby, hello. Flash, F, que continuen escoltant les altres emissores. Som... Sona Flash FM. No ho puc evitar, no puc veure res. El so dels temps és de Mataró, amb Coti per Coti, amb una de les cançons més sonades del passat estiu 2023. Coti per Coti, a dos quarts i 3 minuts a 12. Això és Flash FM, l'emissora del ritme. Què tal? Un projecte conjunt entre Saiko i Andel. Mare meva, Saiko, ja col·laborant amb estrelles internacionals. El ritme això que es diu Corleone. Com te gusta, baby. Fins al 2018, per recuperar més reuso la música de Danny Ocean, un cop més a través de Plaja FM. Bon divendres. Fins des de la número 3 del nostre calibre 45 li pengem la medalla de bronze aquesta setmana. El projecte de Fate i el seu Luna. Flash, flash ¿Let's go, tí, It's the week el weekend a Flash FM comença divendres. <t 'n 'hi> no jo contigo ja no la música DJ. Abans d'arribar a les 12, una mica d'anament amb la seva última proposta, abans el Ferxo i el seu registre més electrònic, amb l'UCC Tecno. Eh, eh. T'encontra entre la luce. La GFM, el poder del ritme. Això és l'UCC Tecno. i si no pido que, que la suan. La GFM. Són les dotze. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. La GFM. Fins a les hores votacions obertes... Tant a la nostra pàgina web flashfm.cat com també la nova aplicació de l'emissora del ritme Si no la tens, no sé a què trigues a descarregar-te-la La, la falta és la que una nova hora Dins la llista és just la cançó que tenim per davant de el nou projecte del mónat de la fuente Manos rotes, número 2 i aspirant a prendre-li el lideratge a Mike Towers Flash. En directe a Flash FM Edgar Manchado I'm mood, I'm <laughs> I'm baby killer I'm baby Rexha Listen, I'm I'm good, yeah, I'm feeling alright oh, I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best freaking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling all right we stoked about the weekend? Yeah! esta setmana Flash FM, a, a Catalunya, al ritme al marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Balamos, Sagarró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som Mònics. També festa 24 hores a l'Instagram de Flash FM. Hi fem un lloc. Vens o què? de Ja de de Soul King. la vida estaba muy era todo no va bien. Projecto King, que ens arriba des de França, <t 'a> ja ras ras remescla. El Casallà, gràcies a Lola Indigo i RVCV, Casa Nova on com més a través de Flaghe FM. Per Perfecte una Mike Towers ara mateix, els gustat i Andel, poca broma ve que es diu borraxo i loco. Oh, no. La La que manda. Let's go, el weekend a Fla FMA comença a divendres. Animals, aquest va ser el primer gran hit de Martin Garrix, fins al 2013 a recuperar-lo. Dos quarts i minuts d'una. Rau Alejandro i Vizcarra, junts. a la càrrega amb la Music Session 56. <t 'síntic> Flys FM. Let's go! El poder del ritme. I si es clava i tothom, clava i tothom, que ve. <t 'síntic> tu no fes la primera. Sempre tinc mente que s'ha acabat. No Capito poc conmigo. Oh. Yo contigo ya no ve amb la música DJ. Que porta fins al perro negro de Bad Bunny i de fei de baixada dins la nostra llista i, a més a més, crac de la setmana. és <t 'an> <Así> <t 'an> L'artista original també hi formava part d'aquest calma original des 9 del 92. S'informa que va passar a prendre un caire més llatí gràcies a Daddy Yankee. Aquesta proposta hem recuperat des del 2019. Queda enrere Concalma, busquem ara, parlant de remescles i refregits, la proposta de David Guetta sobre aquesta original de Supertramp. Quim Petres es diu When We Were Young. La, la, la plaia de l'inglès A mi mis colegas decían que era su favorita Tu no fuiste la primera Tampoco será la última Abans d'arribar a la una Una mica de Major mora Lazer A través de Modelito Bon divendres a Flash FM El Dimo Let's go, El weekend a Flash FM Comença divendres Flash. al costat de Young Mico, el retorn també d'aquesta artista que està en boca de tothom. D'aquesta manera, engeguem una nova hora, són la 1 i 3 minuts d'aquest migdia de divendres, nou, cap de setmana, en marxa. Sí, diguem! Amb Omar Montes, eco i tombao, arena i sal. En directe, a Flash FM, Edgar Manchado. ¡Flaix! ¡Flaix! ¡Flaix! Estamos en rally, pero digo la Quirra o Alejandro, en el cual toca na Me amo dice que tina Dejanlo a través del seu dilluvio caràcter de la setmana que ens porta fins a una de les aspirants a entrar en llista. Aquesta setmana Nicky Nicole torna a FlagefaM amb Tiago PK, Emilia i Mesita a través d'aquesta proposta que porta un patítol Una foto remix A Catalunya el ritme el marca Flaix FM. Catalunya Central, 105.9. Vilafranca del Penedès, sense de dornir d'Anoia. Igualada, Vilanova del Camí. La pobla de Claramunt. Flaix FM arriba a tot arreu. Som únics. Els doctorats en ritme recomanen que facis una visita a la web de Flaix FM un cop al dia com a mínim. Si decideixes augmentar les visites, no passa res. Són gratis. Flaix FM. No te quieren conmigo, és la pujada més forta d'aquesta setmana. Crack de la setmana també Gavi Music, Luna i l'Urla, L, que tornen a la càrrega, mana meva, i de quina manera. Es Esperant el torn de Mozerra para des del 2018, abans Anuel AA, que torna a fer acte de presència i, a més a més, ho fa amb qui maluma Par OA. Me queda jo fuera per spec. Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. Yeah. This is Calvin Harris and this is my new single. No recone, this is Ellie Goulding. Això és The Flash. When you There's a place I go oh, oh, Abans del disyar Calvin Harris es portava Miracle al seu costat Ellie Goulding l'artista que coneix perfectament musicalment parlant sempre gràcies a propostes com l'outside o la i niger love passant al relleu flash. A figa, flau, agi, mosca, ritme de diable. Hola. tal mi gent i supo de rau, Tengo una punto 40 y después le dimos un switch en el pitch. Switch en el pitch. Y empezamos a jugar con la canción, con los bajos bien fuertes, bien agresivos. Flash! No me a I també sona maluma, atenció, amb l'última que ens ha portat ja fa alguns mesos que sona i ressona a través de la nostra antena. Es diu Coco Loco. Flash! Me trae sin saber su nombre. Es <t 'n 'hi> I ballant, fent que vingui cap a les dues. moment del flash informatiu, després s'hi si en Jaume Riu. Família, que passeu, molt bon cap de setmana, si voleu fer esport, flash running... En directe, Edgar Manchado. Flash, Dissabtes i diumenges, de 8 a 9 del matí, si no també tots els programes a la carta. No, es connecteu, família, això és vocation. No zuna amb David Geta. Tanto he flash, que fe... Flash, que fe. Que que si fallava... Yo, yo, yo, yo. El nostre so és únic. Flash! Es, es, es... Flash! És... Flash. que manda. de A ti te gusta la mara. te gusta la mara. No quiero dormir, pero No se le no, no ha empezado y ya se lo som-hi, doncs, jaquen aquesta nova hora de divendres, ja pràcticament a tocar aquest cap de setmana, eh? a les portes després de l'Edgar Manchador, que, com ja sabeu, se'n va dinar. Ens hi posem n'altres ara mateix fins al punt de les 5 d'aquesta tarda amb Anna Mena, per començar. En directe a Flaix F.M. Jaume Riu. Jo mateix, amb el soc que ens portava, amb aquesta melancolia transformada en cançó, En ens explicava aquest amor fallit d'estiu 2023 a través d'aquest Madrid City. <'ha de fer -ho> el fred que fot, esperant a que acalento aquest cotxe que té més anys que jo. Vinga, va, fent canvi un quart de tres aquesta tarda, de seguida amb la formació Swedish Shows Mafia, aquell brutal Don't You Abans, però, canviem el registre amb el so d'Emilia Mernes i també Tini Tini Tini, aquesta que es diu l'original. Flash Estat de Feit, la proposta que porta per títol Perro Negro. De fet, Perro Negro és el nom que li donen a una discoteca emblemàtica de Medellín, a Colòmbia. Una discoteca on van pues, artistes com Carol G. El mateix va venir al Feit de festa tal qual. Eh? Un dia vas allà i te'l -te pots trobar amb una ampolla de moell xandona, eh? tirant se pel seu rellotge, segurament. Ara mateix amb David Guetta directament cap a França Messier que passe per Flash FM per la Porta Gran al costat d'Anmarí versionant una mítica Baby, don't hurt me". a través d'aquesta mateixa PLL ja ha complert pràcticament dos anys aquesta proposta que hem recuperat aquí a Flash FM ara mateix anem directament cap a França a buscar un d'aquests productors que ha sortit del no res i ho ha rebentat estem parlant de Bennett, a través d'aquest voice of Don Cheman. Flash FM. On German. Flash FM. Hi, this is Bennett, and you're listening to my song. It, to flash, you know. On Flash FM. Flash! You What's know. el... nostre so és únic. <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Propagand. Flash! Propaganda. Flash! ¿Qué pasa contigo? Si no salís de mi cor, flash, flash. Hola, gente, ¿cómo están aquí, Emilia? i frotar. La cena està rara, nadie dice nada. De la seva darrera proposta, la última recuperada de la bizarrà Music Session número 52. m'atreveria a dir que això s'ha de considerar tot un himne amb majúsculers. La Flaixa FB fent camí al punt de 3 quarts de 3 d'aquesta tarda i de seguida amb Niki Niki Niki Jam. Flaix! Abans moment per Gavi Music, arribant aquí a través de La que manda, amb l'UNAI Luar la L. Flash. Es diu No te quieren conmigo. Y acá tu bye. Mm. Posa't en marxa amb Flash. F.M. <fixi> <Hello>? Hola, baby. <fixi> Flash. que Sona Flash! Flash! FM! Brutal! La nova Bizarra Music Station, la número 58, per ser concrets, a la qual protagonitza Young Mico! Young Mico, que realment es diu Maria Victoria Ramírez de Arellano Cardona. Eh? M'ho he hagut d'apuntar i tot, perquè home, és complicat, la veritat, recordar aquest nom... Però, resumidament, és la Iocmico, la proposta que serveix per engegar nova hora plegats a través de Flash FM, mega crack de la setmana brutal. Passant poc més de 3 minuts per sobre el punt de l'estrès d'aquesta tarda. Divendres ja pràcticament ha tocat el cap de setmana i ara ja ho farem amb el so de Raúl Alejandro. També Kiko Rivera, o atenció a un Lidkila des de l'Argentina. En directe a Flash FM, Jaume Riu. Una cançó protagonitzada per, com he dit Lidkila, també Thiago Mària Becerra, Emilia Mernes... Bé, bueno, un fotiment de gent que comparteix un grup de WhatsApp... que es diu Los de l'Espacio. Alguna tuberia o alguna cosa li està rebentant l'habitació. Però, bé, bueno, escolta, no passa res. un dels cracs de Flage FM durant tota aquesta setmana... aquí a Flash FM Diluvio, des de Puerto Rico. Ara ah, abans, però, un moment per Quico Rivera... que arriba a continuació, el Ring, com no... Molt probablement ja sabeu quina és. Es diu El Mambo. És una criminal Flash lo que he instado, pero por otra cuenta veo tus historias. We Flash. Flash FM. Flash FM. Els continguts més virals de... La que manda. El TikTok de Flash FM. Hi, this is Ed from shout. Shout, shout. You're listening to our song, Love Tonight. Tonight. On Flash Ed. When you tired, when you're El nostre és únic Esa no. falda chiquitita. Això és el que ens diu Mike Towers A través de la proposta que s'ha convertit En el número 1 del calibre 45 Una segona setmana Aquí a Flash FM. I d'aquesta manera ho heu decidit vosaltres mateixos Votant positivament a través del web i l'app de Flash FM. Què tal, amics i amigues? Com esteu? passent poc més de 3 minuts per sobre el punt de les 4 d'aquesta tarda. Una tarda ja pràcticament ha tocat el cap de setmana. En directe a Flash FM, Jaume Riu. Molta festa, molt bona música per endavant, a igual que aquesta, per exemple. Mi... Aquí en llamo, quan lleguen les 12. Anna Mena, dos escolta tu, jo et faré una proposta, eh? No, no, no. No és que us penseu pas, no. És trucar justament demà mateix al Flash Urban Deluxe, aquesta edició dels dissabtes, que es fa, evidentment, amb el Miquel González i el Tomàs Poal trucant, explicant les vostres històries des de 10 de la nit fins a les dues de la matinada. Així que ja sabeu, eh? A trucar mentre estigueu de festa... I estan a buscar el sodo mar, Montes Al costat de Saiko i Tumbao Això que es diu Arena i Sal flash, flash, flash, flash. Estigues al dia del que fan els artistes urbans De moda i recupera la teva nota d'àudio Escolta sempre que vulguis al flash urban a flashfm.cat I a l'app de Flash FM Segur que tens amics que potser et volen posar el ritme al cotxe En tens d'altres que potser te'l posen al carrer Segur que de tant en tant algú te'l posa a la dutxa Però nosaltres portem el ritme a l'assany No, no t'he oblidat A Flaix FM no deixem mai sol Volem compartir amb tu les 24 hores del dia Tenim ADN a propi Tenim, Tenim el poder del ritme. El ritme I per això som la que mana. És aquest so de Raúl Alejandro que ens indique que... ens indica que a la seva habitació hi ha un diluvio. Jo eh? crec que al vell li ha hagut de... se li de trencar la canonada d'aigua i... Bueno, s'està indolant a la habitació, no passa res, diluvio. És <risa> Raúl Alejandro. Des de Puerto Rico. Fem a al punt de dos quarts de cinc d'aquesta tarda, que es no, tia, que és divendres, l'estudi de flagge que és bleu un gallinera mateix, tu. Vinga, va, fem a mi al ritme... De no sé què passa. que tenim aquí? Porcs o algo? Què és això? No, no, no estic entenent ah! res. Bueno. L'estudi dels bojos. Ni porta ni res. Ara mateix, amb el so de Fercho, directament des de Puerto Rico. Amb María Victoria Ramírez de Arellano, eh? la Young Mito, clasic 101. Ritme. Flash, let's go. Aguau, ah, has sí, de quedar l'olor de tu pel fum. Flash, flash, i fa ima. Flash, efe. Aiu. Flash, flash, efe. L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Lola Índigo. Fem camí al punt de les 5 d'aquesta tarda. Ja sabeu que s'hi posa el Sergi Domène en nova entrega de l'Interactua. Des d'ara fins al punt de les 8 de la tarda sou els protagonistes a través del 628 060513 al WhatsApp. En directe a Flash FM Jaume Riu. Marxo amb Fercho i això que els diu Luces de Tecno. Te encuentro entre la luz Man, blagi Famat. Comença a divere.. We... Se preparo!